Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма Слово. У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні у програмі йтиметься про метафоричність мови і багатозначність слова. Також ми розповімо про значення і правильне вживання деяких прислівників. На ваші листи відповідатиме професор Катерина Городенська. Потрібно людині, щоб мислити, спілкуватися, передавати свої почуття, зберігати інформацію, а ще для того, щоб постійно пізнавати світ. Слово зберігає в собі все, що ми знаємо про навколишній світ і навіть про те, чого, можливо, ніколи не бачили. Науковці пояснюють природні явища, знаходять для них словесний опис, при цьому збагачують термінологію різних наукових галузей. А майстри художнього слова розвивають образне мислення, описують у такий спосіб речі і явища, закарбовують їх у людській свідомості. Світ образного мислення це світ метафор. Сьогодні ми поговоримо про метафоризацію мови як про явище яке існує в ній від витоків і постійно змінюється. У багатьох, мабуть, склалося уявлення про метафору, як про художній троп, який треба шукати у поетичних текстах. Неповторні авторські спостереження справді свідчать про художню майстерність. Але всі мовці вдаються до метафор, які давно стали звичними. Наприклад, ми кажемо – вожко чашки, голівка чеснику, Ріка спогадів, вогонь почуттів, час минає, сонце усміхається, ліс спить. При цьому навіть не помічаємо, що вушко чашки отримало свою назву через схожість до людського вуха, що спогади плинуть як ріка. Метафора грецьке слово, що означає перенесення. Метафорою називають слово, значення якого переноситься на найменування іншого предмета. Цей предмет має повну схожість із предметом, на який зазвичай вказується слово. Наприклад, у рядках вірша Євгена Маланюка «Вічне» «Досі сниться метелиця маю, завірюха херсонських вишень». Метафорами виступають слова «метелиця» та «завірюха», оскільки у цьому контексті вони вживаються не в прямому значенні, коли вказують на ті атмосферні явища, якими супроводжується прихід зими, а в переносному – для посилення враження, яке справляє цвітіння вишень. Метафоризація – це процес, що дозволяє отримати нові знання про світ шляхом використання вже існуючих умов і назв – Наприклад, слово «дзвоник» – це і невеличкий предмет у формі порожнистої, зрізаної знизу груші, всередині якої підвішено ударник серця, і прилад для подавання звукових сигналів, що нагадують звуки цього предмета – електричний дзвоник. Це і рослина із барвистими квітками, що своєю формою нагадують маленькі дзвони. Як видно із наведеного прикладу, слово фактично завжди узагальнює не одну – а кілька важливих ознак предмета або ж явища. У даному разі його призначення – звучання і форма. Ось, наприклад, пряме і первинне значення іменника «блискавка», утвореного від дієслова «блискати». подібна електрична іскра – наслідок розряду атмосферної електрики повітря, що буває під час грози. На основі подібності за швидкістю дії, за його динамічністю, з'явилися ще такі значення: телеграма, що передається негайно, та особлива механічна застібка блискавка. Якщо значення однакових слів втратили смисловий зв'язок, то слова стають омонімами, які вже не мають між собою нічого спільного. Наприклад, аспід – змія і мінерал, банка – посуд, обмілена і лава для висловальників, коса – знаряддя і волосся, місяць – планета і час тощо. Багатозначність слів здебільшого не заважає порозумінню між людьми, оскільки слова завжди вживаються у певному контексті. Наприклад, слово «день» означає Частину доби від сходу до заходу сонця. У Максима Рильського «Люблю блискучий день, коли земля цвіте». Час, який дорівнює 24 годинам і означає добу. У Тараса Шевченка «Дні минають, минають місяці. Село навік замовкло, оніміло, і кроповою поросло». День може означати також календарну дату. Наприклад, День перемоги, День відвідування, День учителя. А також час період у житті людини, народу. У Михайла Коцюбинського читаємо: Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Метафора неначе оновлює предмет. За словами російського поета Павла Антокольського, демонструє його у незвичному ракурсі. Метафоричне слово. Завжди чарівніше і красивіше, ніж слово у прямому значенні, писав невідомий автор київської поетики Ліра ще у 1696 році. Найцікавіші метафори – образні, індивідуально-авторські. Навіть важко сказати, чого тут більше? Світлої і трепетної поезії, що робить наше пізнання повнішим і багатшим, а переживання сильнішими – чи самої реальності світу з його глибокою осмисленістю і довершеністю. Як, наприклад, у рядках Тараса Шевченка. «Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива». Чи у Ліни Костенко? «Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові». У метафорі – символіка пізнаної і стисло закодованої поетичної ідеї. Метафора прояснює безліч явищ, які до цього могли залишатися для нас внутрішньо відчуженими, непізнаними. Наприклад, метафоричне зіставлення слова та зброї у вірші Лесі Українки «Слово, чому ти не твердає, крице» підносить значущість слова. Вигострю, виточу зброю із кристу, скільки достане снаги мені й хисту,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 Якщо ж бажаєш виставити що-небудь у поганому світлі, то слід запозичувати від гірших речей. Ось як створюють настрій такі метафори створу Тараса Шевченка. І небо не вмите, і заспані хвилі. Наша програма триває. Далі хочемо нагадати про значення і правильне вживання деяких прислівників. Скористаємося для цього книжкою Бориса Антоненка-Давидовича «Як ми говоримо». В українській мові прислівники вживаються значно частіше, ніж у російській, де вони часто поступаються перед конструкціями із прийменниками та іменниками на зразок. З нетерпінням, судовлетворенням, в нерішительності. Наприклад, читаємо «Нічого ви не знаєте».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 І заздрістю сказав Ігор У цих фразах краще було б написати Стояла нерішуче в коридорі Заздрісно, заздро сказав Ігор Кімната була довжиною 8 метрів, шириною 4 і висотою 3 метри Ставок глибиною подекуди аж до 7 метрів Прикрашає тепер наше місто, що немає річки Такі неукраїнські вислови ми читаємо іноді не тільки у ділових паперах, а навіть у статтях та да художній літературі. Цих висловів не знає українська народна мова. Не знала їх і наша класична література, а користувалась іншими прислівниками. Роги по аршину завдовжки, коли не більш, Олекса Стороженко. Сам той Ох, на корх заввишки, а на сажень Борода Леся Українка. Яма завглибшки была уже 22 и два сажни, Иван Франко. Наша речка, хоть и не обеяка там завширшки, Проте рыбу має з живых уст. Камень такий завбільшки, як де є хата велика, казка. Отже, для российских висловів длиной в длину, шириной в ширину, висотою, глубиной, величиной, толщиной, на расстоянии, маємо украинские ответники – «завдовшки», «завширшки», «заввишки», «завглибшки», «завбільшки», «завдовшки», завгрубшки, «завдальшки», який слід використовувати в писемній та усній мові. Російський вислів «на расстояниї» може передаватись українською мовою не тільки прислівником «завдальшки», а часто і прийменником «на» та іменником «віддаль» – «віддалення» або «відстань». Тепер обличчя обох були на віддаленні якихось три чверті метра – «Іван-Ле». На відстані пострілу – українсько-російський словник. Не завжди слушно ми користуємося прислівником «раптом».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 Леся Українка, Раїса раптом одхитнулась від от приятельки і тихо скрикнула, як ранений птах Михайло Коцюбинський. А коли йдеться не стільки про несподіваність дії, скільки припускається можливість дії або появи когось, тоді краще користуватись висловами: А що як? Ану ж. Піду я до Бондаренків. Ануш, Петро вже приїхав із живих уст. Я можу піти туди. А що, як ніхто ще не повернувся, і хата замкнена з живих уст? Отож, у наведеній вище невдалій фразі краще написати. Вона й глянути боїться. А ну, або ж, а що, як побачить там когось? А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Гарій Олександрович Войченко розмірковує над тим, як потрібно називати вулиці та провулки. Його пропозиції слушні. Зокрема, він вважає, що вулицям і провулкам, названим на честь відомої людини, потрібно присвоювати її прізвище, а не називати їх прикметником, утвореним від цього прізвища. Тобто вулиця Шевченка, а не вулиця Шевченківська, вулиця Пушкіна, а не вулиця Пушкінська, провулок Бикова, а не Биківський провулок. Форму прикметника, на його думку, повинні мати назви вулиць, утворені від назв міст. Порівняймо, вулиця Одеська, вулиця Київська, вулиця Бориспільська, назв фруктів. Порівняймо вулиця Виноградна, вулиця Абрикосова, вулиця Яблунева та багато інших. Набір твірних назв досить широкий. Порівняймо вулиця Садова, вулиця Городня, вулиця Пшенична, вулиця Лугова, вулиця Озерна, вулиця Соляна, вулиця Весняна, провулок Музейний, провулок Лабораторний та багато інших. Як уживати в українській мові числівники «обидва», «обидві», обоє. «з якими іменниками їх можна поєднувати», запитує нас радіослухач. «Обидва» означає «кожний», «кожне із двох названих», «і один», «і другий», «і одне», «і друге». Вживається з іменниками чоловічого роду, назвами істот і неістот. Наприклад, «обидва хлопці» обидва доповідачі, обидва будинки, обидва листи, обидва кінці, обидва боки та іменниками середнього роду другої відміни, наприклад, обидва вуха, обидва села. Числівник «обидві» означає кожна з двох названих – і одна, і друга. Поєднується з іменниками жіночого роду на позначення істот і неістот. Наприклад, обидві доньки, обидві мови, обидві дороги, обидві вулиці. Числівник обоє вживається насамперед на означення двох названих або відомих осіб різної статі. Тобто, коли йдеться і про нього, і про неї. Наприклад, обоє вони і чоловік, і жінка, не були людьми лихими Кониський. Рідше його використовують для означення осіб однієї статі Наприклад Та й зареготалися обоє Парубки Панас мирний Або безвідносно до статі Наприклад Слово, моя та єдина зброя Ми не повинні загинуть обоє Леся Українка Числівник обоє поєднується також з іменниками середнього роду виражаючи значення кожне з двох названих – і одне, і друге. У граматичних описах української мови констатують його обмежене поєднання з такими іменниками і ширше вживання – з ними числівника «обидва». Справді, іменники середнього роду на «о», «е», «я» другої відміни можуть поєднуватися з числівниками «обидва» і «обоє». Донедавна вважали тут основним числівник обидва, тому й рекомендували вживати обидва села, обидва колеса, обидва ока, обидва вуха, обидва слова, обидва речення, обидва визначення. Мовна практика останніх десятиліть виявляє дедалі ширше вживання цих іменників із числівником обоє, тобто обоє сіл, Обоє коліс, обоє очей, обоє вікон, обоє відер, обоє слів, обоє речень, обоє визначень. Деякі з них уживали і класики української літератури. Наприклад, обоє очей. Є вони і в українських прислів'ях та приказках. Наприклад, лучше одне око своє, ніж чужії обоє. Отже, Сьогодні є підстава визнати паралельне вживання числівників обидва обоє з іменниками середнього роду на ОЕЯ. Крім цього, числівник обоє вживається з іменниками середнього роду на АЯ четвертої відміни, що мають у непрямих відмінках суфікси АТ, ЯТ, Н. Причому тут він ніколи функціонально не перетинається з числівником обидва. Порівняймо. Обоє лошад. Обоє качат, обоє індичат, обоє гусят, обоє племен, обоє імен. Нарешті цей числівник поєднується без альтернативи з множинними іменниками. Порівняймо «обоє дверей», «обоє грабель».